12 автори от различни поколения и периоди от 1992 година до днес с техните произведения посветени на проявите на насилие от терора над хора и животни през политическото регулиране и управление на обществото, което Мишел Фукоу нарича биополитика, и през страховитите проявления на национализма с отчитане на ролята на медияния шум и манипулациите, включително на киноиндустрията – до войната, като крайна проява на насилието, по-добрата част от нас. Така е озаглавена изложбата в галерия Структура. Добър ден на създателката на галерията, доктор по изкуствознание Мария Василева. Здравейте! Д добър ден, добър ден! Сега войната очевидно е силен повод да се занимавате с насилието, но има ли друг? Темата за доминацията, вписва ли се в увертурата към насилието? Войната просто сега, като че ли изостри нашите сетива, ескалира чувствата ни и ни накара да се вгледаме още веднъж в света около нас. Ам, така се случва напоследък, че ам, галерията се занимава с тази тема много сериозно и предишната изложба, корирана от Антони Райжеков, се казваше, преносим музей на непокорното изкуство и отново представяше български художници, които ем, са много активни и в своята рефлексия към негативните прояви в нашето общество, общество и най-вече към проблемите на насилието. Войната наистина е неговата крайна, крайна изява, но насилието има страшно много нюанси домашното насилие, насилието на жени и над мъже, на животни, деца. Всичко това по някакъв начин е включено в, худож... в изложбата. Искам да кажа, разбира се, че тя представя много, много малка част от всичко, което българсите художници правят. Оказва се, че през последните години всъщност от промяната на сам българското съвременно изкуство като че ли най- живо а, реагира и отразява всички проблеми. А, в сравнение и с литература, и с кино, и с, с съвременна българска драматургия, може би самия, а, самите изразни средства дава възможност на авторите да бъдат толкова а, рефлексивни, толкова бързо и аналитично а, да проследяват всички проблеми на обществото. Наистина ли, ако се вгледаме в тези творби, ще видим, че насилието е безсмислено? Аз изпомням една от тях, тази на Правдолюб Иванов със знамената, но наистина тя е забележително послание. Може би да кажете няколко думи за нея. Да. А, тълта на изловата беше да покаже по-скоро повторяемостта на насилието. Как през вековете, защото има работи, които наистина се занимават с насилието още в античността, ем, нещата се повтарят. И ние по никакъв начин ем, не научаваме уроците от е, това, което преживяваме. Е, това, което си въобразяваме като някакъв цивилизован напредък е всъщност само някаква фантазия очевидно, след като отново сме в тази ситуация, на тежки войни, отляво и отдясно, и най-вече на тази апатия, в която обществото ни като че ли е изпаднала. Затова ми се искаше да пробудим отново сетивате си, реакциите си. Очевидно, ние няма как се да занимаваме с това постоянно. Живота тече, продължава но не можем и да разчитаме само на нашата чувствителност, защото тя при различните хора е различна. Трябва образование, трябва възпитание, трябва едно непрекъснато напомняне, че това е тук и сега и ние сме тези, от които промяната на ситуацията зависи. Равдолюб Иванов е един от авторите, който от години се занимава с тази тема. Всъщност, още в средата на 90-те години започва да създава серия с знамена, някои от тях прозрачни, другите кални. И тогава това е провокиран от конфликтите в съседна Югославия, но не само. И се оказва, че ето днес това кално знаме което е загубило своята идентичност, овъргалено в пръста на, на войната, звучи толкова силно и се вписва на много в сегашния исторически контекст, така както се вписвало през 95-та година, когато работата е създадена. Да, всъщност тя се казва Територия. Много е ключово и това название, но наистина е много мощна метафората, образа, който който той създава, защото в кълта, в земята, знамето представа да се отличава от другите знамена. <си> и става неутрално, да. неутрално като самата земя. Точно това е смисълът и посланието а, а на работата и това а, стъпкано знаме в кълта или въглено от нашето собствено а, поведение, нашите собствени амбиции, каквито и да са те. Сега една от другите работи на Калин Сарапионов а, е от заглава на много провокативно също. Грижате се за оръжието си, както за четката си за зъби. Какво ни казва, какво ни показва пък тази творба? Едва ли по-младите слушатели ще помнат времената в средата на 90-те години, когато наистина, даже на мен това ми се струва сега малко нереално, но ние всички носихме, ако не газово пистолет и поне някакви газови спрелове, за да се защитаваме, защото насилието в онези силно изявени мутрински години беше просто на всяка крачка. По улиците, в колата... Това бяха и неужасяващите времена. Има доста произведения, които са създадени, а, свързани с, с, с тази тема. А, Калин Сарапионов а, обединява своите чувства и мисли, както за този период и за преживяното от всички нас в средата на 20-те години, така и отново а, конфликтите... В съседна Югославия и а, поставя пистолета до четката за зъби. Значи той се е превърнал в а, това са наистина реални обекти, които могат да бъдат видяни в а, изложбата. Пистолетът до такава степен се е слял с нашото съществуване, че се е превърнал в едно а, съвсем нормално нещо, което а, човек трябва да претежава, така както претежава и четка за зъби. Yeah. I... Ето това примиряване, примиряване с едни а, ситуации, как живота ни толкова бързо може да се промени, че а, да се слееме с а, някакво оръжие и да го чувстваме като нормална част от нашия живот, а, това е част от идеята на автора. Реминисенции и предупреждения за онези времена, които в, в бивша Югославия изглеждаха като военни, а в България по времето на така нареченото начало на прехода имаха съвсем ясен мутренски отенък. Сега има ли работи, които изследват как национализмите служат за оправдание на насилието? Спричала съм една а, работа а, в тази посока, която не изчерпва в никакъв слушай целият проблем, но а, това е работата национална каска на Кирил Прашков. Той има цяла серия произведения отново от началото на 90-те години, наречена National Style. Заглавието не случайно е на английски или на латиница и се заиграва точно с това празно използване на националното. В тази серия има едни бобови зърна, които са боедисани с цветовете на българското знаме, в случая едни военни каски, които отново са с мотиви от троянска керамика препратката днес е още по-силна, защото това, което виждаме в момента и в политиката, и по улиците, на София нали, спомена само всички тръфопостове които в София са поедисани световете на българското знаме ето това елементарно е, използване на националното използване на тези чувства в хората по един много груб начин, много често води до е, ескалиране на напрежения, граждански войни и оттам до е, по-големи световни конфликти как присъства филмовата индустрия и формите на насилие, което упражнява и филмовата индустрия в тази изложба от визуални творби, представени в момента в галерия структура? Крисимир Терезиев има един абсолютно великолепен проект. Както самият той казва, това е находката на живота, който се казва Движение в задния план и се занимава с. Българските статисти, които са многобройни, които участват в заснемането на бойните сцени във филма Троя. Всички те отиват с големи мечти, те пътуват в Мексико, се снима филма, с големи мечти, със своите представи, какво ще преживеят, всичко е много позитивно, какво ще върнат обратно извест се оказва, че там попаднат, попадат на едно действително бойно поле че условията са е, много тежки. Е, те се връщат е, с е, много поражения и физически, и емоционални. Е, и авторът се занимава точно с тази е, огромна разлика между мечти и надежди, между това, което в крайна сметка виждаме като резултат на филма и преживяното на тези герои, е, което е, е доста негативно и няма нищо общо с тази помпозност на филмовия продукт. Темата за некоалицията. Знаем, че се оказа политически шлагер. Чуваме го и до днес, когато основната тема, която ни занимава политически е дали ще се осъществи и поетата като ангажимент ротация в правителството. Но в изложбата вие представяте и един не филм. Ако много хора се упражняват на тема некоалиция, във вашата изложба пък виждаме. Работа с заглавия нефилм, с автор Нено Белчев. Какво означава това при Нено? Нено Белчев е също един бунтар. Той много често изпада в сложни социални ситуации, но всички неизключително не подкрепяме това бунтарство, защото без него няма как обществото да се, се бужда така че не трябват такива провокатори, които ем, от време на време да, да завират шиша в болното място всъщност в случая не става, е, ние не показваме е, да, той е филм, човек може да си го изгради в главата, но това са рисунки, стотици рисунки които той прави на всякакви ужасяващи сцени, които са или произведения на изкуството, или документални снимки, а, сцени на насилие от а, древни времена, от античността, от гръцко, римско време, през а, а, средновековие, ренесанс, всичко каквото се е случвало през, на човечеството, през вековете, разбира се, до ден днешен. А, и Показвайки тези десетки-десетки рисунки, събрани на едно място, ние не случайно не сме ги наредили хронологично. Те са в един огромен пъзъл, който всъщност представя едно доста ужасяващо лице на човечеството. Лице, което гримасничи нали, през цялото време и като че ли не може да, да излезе от този плен а, амбицията за завладяване на нови територии, унищожаване на човешки а, животи и това го виждаме и днес. А защо тогава цялата изложба се нарича по-добрата част от нас? Коя е тя? Има ли я, ако е толкова ужасяващо лицето на човечеството? Някой ме беше трябва ли да бъдат подготвени посетителите на изложбата изложбата не е мрачна не беше това целта целта не е нали, да потискам още повече хората, които и без друга са доста потиснати тя е аналитична, тя е аргументирана тя е сериозна, без да използва някакви ефтини трикове за въздействие върху посетитела но ми се искаше да не слагам мрачно за на тази изложба и до на първ поглед няма нищо общо с съдържанието на изложбата. Но може би за да обобщим, тъй като ни е много малко възмете, времето Мария Василева, доктор по изкуство и В надежда, че тази по-добра част все пак съществува, но за да я намерим ние трябва да минеме през всичко това да го, знава, да го знаем не само да го знаем, но да го осъзнаваме много добре, че той е да го осъзнаваме, да го премислиме и тогава да видим има ли някъде останало в нас ръце доброта. Благодаря Ви. Мария Василева, доктор по изкуствознание, основател на Галерия Структура и куратор на последната изложба там, заглавена По-добрата част от нас, която можем да видим до началото на април.